а над ним тим часом цеглу переносив кран, і зірвалася цеглина, а за нею дві, та базіку по загривку та по голові. А базіка головою лиш крутнув разок, і відскочили цеглини, впали на пісок. Скільки нині розвелося отаких от зануд, що базікання не вважають за високий труд. Обліпили люд трудящий, наче сарана, їхнім головам дубовим, Сегла не страшна. Протестант У кнуряки саж хороший, дороге корито, Він по горло нажереться і рохкає сердито. Нікудишні в нас корита і пісні помиї, Хто за це відповідає? Дать би їм по шиї. Розплодили ми подібних кабанів чимало, Поживають розпрекрасно, наганяють сало, в них квартири, як купецькі дорогі палати, мають дачі і добрячі ставки і зарплати. А проте останнім часом узяли за моду представляти інтереси бідного народу. Корчить кожен захребетник з себе демократа, любить лізти в гуманісти, братія мордата. Золотий пісок сні машину я сконструював таку, що робить з глини хліб, а булки з піску, або з піску муку, а з глини масло й сало». Мій винахід якесь начальство розглядало і так відповіло. «Ваш винахід пустий. Навіщо нам пісок псувати золотий? На ньому грітися радянські люди раді, а хліб ми купимо у Штатах і в Канаді». Продажність Маринувалась довго ваша справа Три місяці ходили ви до зава Порадив хтось Постав йому сто грам Поставили І він негайно вам усе зробив Забігав, закрутивсь Мораль така Щоб він смоли пивсь Мертва хватка Сидів колись панько Кукса у районній раді в невеличкім кабінеті на малій посаді зайти комусь було треба, заходив без стуку, панько з місця підіймався, щоб потиснуть руку. Тепер в панька кабінетик, як артільна клуня, і чатує під дверима велична красуня. На вас вона гордовито, як на куйську гляне, пан Телеймон Романович із крісла не встане. Вони тепер навсидічки вітаються з вами, бо тримаються за крісло. Обома руками. Дідів Каламбур. Клопочуся за пенсію, каже дід Вавило. Хожу уже п'ятий місяць, аж баки забило. Посилають у контори, женуть комітети. Гірше редьки остогидли ті кабінети. Ви, дідусю, каже внучка, наче з неба впали. Кабінети, кабінети, вимовляти треба. Дід сердито брови хмурить то шкільні науки. А там сидять здебільшого справжні кабанюки. Сині похи. Живе на світі гордий чоловік. Портфеля носить тридцять п'ятий рік. Все керівні посади обіймає. Добрячу дачу і лимузина має. Тепер про культ, як про велике зло, охоче він потякає. І часто. Якби, до речі, культу не було... Він був би здатен тільки свині пасти. Біда. Радгоспом тихий гай керує добрий штат. В радгоспі 100 свиней і 300 поросят. Там точні рапорти складаються щодня і відправляються в контору рай свиня. А вже роботою тієї рай свині керує між рай і трести обласні. Робота хвацько йде, Лиш свиням там біда, По сім начальників на рило припада. Скарга. Не знаю де, коли і як, Навчився грамоти гусак І став відважним, розходивсь. Я напишу, усім хваливсь, Як наш за фермою панас, Корми державні кради в нас, Як гусеняток наших ріже, Бо дуже любить м'ясо свіже. Пір'їну, вирвавши з хвоста, почав гусак писать листа. «Ех, як узрів пана списаку писаку, побив на бідному ломаку, запхнув сточ лобому у відро,